الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم ذ سهم حکم د احکام در ریاتنا وسوره النساء کې محرماتی چله غی سرنیکا کول حرام کړی سو ابدیدی او سو وقت دی سو امیشار ټول عمر د حرام او سو تر پوری زغینا په لبیادیاژکی او قران کریم اختصار کړي یو ذکر کوي او غي سره نورم مرادی چې هغه بیا ثابتيږي حرمت علیکم حرام کړی شوې تاسو باندې او مه تو کوم میدي ستاسو پهنیقا سره غتلل نو دغسې دمندو سره نیګې د مور مور یا داور پسې اخره جدات چ تهویل شي دا ټول حرا او بنا نور سره د غ چنو اسه یو تویل شي بیا دلونه غلونه چکل وسه یو تویل شي اغه سره مرادی دې جما پوجوان دي <تصفيق> د مور ن د پلارار یواې د پلار نه چغې تهلاتتی وي یواې د مور چغې ته اخیافی ووي دې وړه په کرا وما تو کوم اورانې ستاسو د پلارښور هغې تهویل شي. اخت الوالد درس ورپسی جدوم پا کرالا عماتكم داغ خوروی یوداس داغی بیا اولاد و خالاتكم ماسیگان استاسون چې دمور خور او طويل شي اخت الام بیا دا سوي چې دا غي دمور خور وي غم په کې را ده ابنات الاخيه اولونه ضرر چیر ویری او طويل شي نا غرور ست بیا دوه قسمه که سګرور وي او کناس کوي خدا غلونه چي دي او حرام دی پتاباندی او اخر زیم پاکرازی رستو بیا او بناتو الاختی او خورزیستاسو لونا دو خویندو نو خویند اقا مراد دی قسمه اللہ تیوی که خیافیوی که یعنیوی اغیلون اطول حرام دی و امهاتکم اللہ تی ارضانکم او من دیستاسو آغا چی تاسو لح پیدر کری چگی تا رضایی مورویلشی و اخواتکم من الرضاعتی او خوین دیستاسو رضایی او من پتاسو باندی حرام دی رضایی خور چې مور والله پیور کړيغستا روونه شو کالکانې او خوندې شوي ک ج کوې ې تهه ځروروخورورویل شي هغه هم په شان د خپل وونه خونددو دي اومهتون ن او حرام دي په تاسو بادي مینددي د ښ ستاسو خوخ یانې وربا یې بکم اللاتی امهات النساء کوم سره قید نشتا بس چې خوخه او تویل شي احرم شو خوخه او تکلې ویل شي چې دغه لور سره ته نکاح وکې نو حرام شو څرڤ نکاح یم او که نکاح سره نورث یم خو بس اغه حرام دي کې قيد نشтам رب ايبكم اللاتي في عجوركم حرام دي پتا سبان دي پرکټه استا سوغان چې سازوب کورونو کیوي چې پلارو لګيو بل زين چرتا خزراولي او غي سره خپلې لونې ماري ته پر کټې ویل شي که ځامنه غي ته پر کټې ویل شي ناغدي ځان سره ساتي کنه نه په ځبان دی هغه حرام دی ولي زکاتی هغه مور سره نکاح شوه دی نو دا ته لونې sahibi کنه ودی که قید ذکر کرده من نسائی کم اللہ تی دخلتم بینن چی دا د دا اغی زناناو چمخ کے تاسو اغی سرا ملاقات کلی ہم بستری کلی بیم نباید دا لون په تاسو حرام شوی فَاِلَّم تَكُونو دخلتم بینن او کچرنی تاسو ام بس طریق ان کے اغمین دوسرا صرف نکاح قدرې ہوئی پھلا جناحا لیکم بیا گناہ نشتے پتا سو کدا پرکٹے اخلے انہیو سڑے او خزیراوستا چرتا در لرینہ او اغی سر لوناوی نو دا اغی سر نکاحو که مور سره اے کنا لیک نه شنو دي چې وي ته شعقد نکاح شوي دي جمعات کله حلق ناس دي او د ټول له رالو چیرې زې دې لونو سره نکاح کوم لور سره کوم دې سره نه کوم نو پس هغه له لور سر نکاح کولی شي بیا زکه سره عاقد قدرې شوي دي دخلتم دخلتم نشتا ذیګه دا شرط شته ده او کنه جلو سرانې کا قدر او شنو مور حرامه شوا ځکه دا خواخی جوړه شوه او خواخی کې قران قید نه دیخه مس امهات نسائکم او اویګه دا شرط نشته پهلای لو ابنایکم حرام دی پتا سبحان دین ګورانه استاسو چی خزی زامن استاسو اغه حرام دي کم ځامن الذينا من اصلابكم اغه جستهنه پیدای وليدارت کي پاغنورو ځامن او چ عربو با پرديزي ځان لذيي كه دا قبل تخپل مور او پلا ورو خاندان ادب راوستو اذا زمازي شو میچغل بيوادو کنه بیا بيويتا زمان ګورده نه اغستان گور نشی کې زکه دا خو استازیه نه ده کنه ځان لري پوزي سره نیولې متبناده اریتان گور نشي ویلې ها ولي قرانوي من اصلابكم اغظامن چستا سو نه پیداي وان تجمعو بين او حرام دي تا سبحان جمع کول پمیند دوو خاين دوکي الا ما قد صلف اماګر هغه چې مخ کې تیر شوي چې حکومنو راغلنو جاهلیت کې وشوي دا سي ډېر وخنا هغه الله مافقي ان الله كان غفور الرحیمه بشکل الذي بخشش كون کې مهربان نو دا وقسمه پذي کې سب نه حرام شوي مندی لونا خوندی ترورانی مازیګانی رويري خرزي او د قصي حديث کې راځي چې و د رضاعت نه حرام دي رضاي مور چې وتویل شي رضاي خور چې وتویل شي ناوي کېم دا و قسمه پوره مور رضاي چې مور نه ده او ماشوم مالکي ته لخوا دار کړيوه مور شو رضاي او لور رضاي چې ستا لور نو وا وخزا لکه داغي چرته پردې ماشوم یې لا قوا ور کړه انده لور شو کنه او خور رزעי چې مطلب دا ته یو جینې دواړو د یو زنانې خواغستره نو تاسو ورونه کرو را خور شوې هغه ته خور رزעי ویل شي او تر رزעי چې کله تاسو یو زنانې خوا واغسته دا وی خاون وایي نو داغې خاوند خور جدا ستاتور شوم په پوض شوم زګر استاپ لار دې رضایی وسوم چې زغ خپل پلار خور ته په پوه ویل شي نو داغې رضایی پلار خور ته هم په ویل شي کنه نو دا رضایی ترور شوه او خالې رضایی چې ستام مور ور رضایی tale خادر کړی و ناخوستامور شوه خداغې خور ساماعی شو غنه دې تخاله رضای وي تاغس یو ستارو روخ خپل رور نو رضای رور نو دا غلور تاباند حرام شوولی اغه ستار وی رشوه سکارور دې نه دي خو رضای رور دې نه دا غا لور ستار وی رشوه داغه سي خورزه را زايي چې ستا خور واه را خور واه چې تا اوغي يو زاي خواغستو و چې داغي لور او شو نو اغست خرز شوکن نو دا اوزه رضات نه حرام دي والمحصنات من النساء او حرام دي پتا سبان دي او اواز د کلشوي د زنانو نه محصنات زوات الازواج <تصف> خاندان یې یی کنه نه ته محصنات ویل شي دا ولي نو محصنات سمانه ده وی محصنات د حصن ندي او حصن حفاظت توي حصن قلاته وی حصن حسین یو کتاب له نوميږه ده قلا نو دې ته زکه محصنات وی د خاندان په حفاظت کړی په قلا کړی م لکهوکو تهګوریمو دا محات که نه چې زوا واجی نو محاتې نه به تاسو حرام دي ځکه چې هغه د تنې کا دونان شته نه مو سوال راغې چې د مومنانو به جنګونه وکړل کافر سره که نه او دا هغې نه به را قیان نپغې کې به زننا نهوي ن دا خواندان خواله ته په د هر حرف کې او غا ذید پر جایز وي نو دا د شتنې کان نه دي د قران وی نه الا ما ملکات ايمانکم مگر غ زنانه چستا سو لاستراشی تاسو داری مالکان شه چغی توین زی ویلی شي نو غاستاو ذ پر جایز دي اگر که خوانديان یاشتل تکي ګرځي را ګرځي فاستاو ذ پر جایز دي دیتوین زویلشی پا غیبان استاسو ملک راقبی راگه دبردست ملک تاسو داگی دا بدن دا مالکان شوئے خرسولش شئے جگانا کولش شئے دا سارو مثال آخو دبردست ملک د خوا کتاب اللہ علیکم دا لکل کردی اللہ لکل پتاسو باندی چدا سوار دا سوار لس محرمات ذکر شو دا بحرامي او حللكم ما وراء ذلكم او حلل د پاره غاز نه نه چې سیواد دي سوار له محرمات نه خو به دي شرط باندې چې سلور نه سیوانه هغه وخت اوسره لګي د لیک نه مثلا 3 او 4 نما ورا چې دې دا دمر عام نه دي خاري عام خپلته نه چاک شوی که کنه نو دا خاص چې ډیر عموماتي چې خاص شي ویلي ما منعامن الا وقت خص عنه البعض دا سیوا چې د دې محرما ته نه دې فکر وکاو دې سره هو باندې نه کو چې الله وي او چې دې نه سیوا الله اجازه راکو نو اوس باغي کوشش کو نو ګرځو باور پسينو نو څنګه وراولو اللَّاوِي ان تَفْتَو بِأَمْوَالِكُمْ اسِنُ شَوَر راوسته مال د سرشتي طلب به کوي په معلومو سره مهار باور کوي محسنین غیر مصافحین نیت بام صی نیت کډېر لوي کار ده نیت بام دای چیرې ایمان می کامل شي خلق یمن اصل نک ان دا عوام خبره داخه دا عوام دا په کوم کله کله ولګی عوام وی دیو بلته ویره وا د خشه اصل ایمان کامل شي الله وی <تصفح> دا صیخه بره محسنینا یابتی <تصفح> تاسو په دې کې پاک دامن بغیر مصابحین انبه بدلمن نیت ووم دای چ سنت پیغمبر دی اغ ویلوی <سؤال> چې زمو سُنن تازه کئ اغ ویلوی چې زور ورکئ نه کاونولہ ودونو کډول یو چتیکې چې زمو امت ډیر شي تولد و وطن کحو فین یوبای بكمل <سؤال> اوماما <سؤال> <سؤال> زماسترګیو چتیکې زب په نورو امتونو فخر کوما چې زمو امت ډیر دې کڼو ګور نه نورو абаزور نه یې کنا اوویلو تزهجل لوادو الولود للو د دافا پیغمبر پغمبرسم ملغاري دي تزه وجللو د لدو د نکه او کې خو د هغې ښو سره چې مینانااکوي اولاې ډیر کېږي مخکې نه تپوسو کې دا او خا داونه که نهشانډو منډو پسې مګځ غیرره مسااف ح د نیته خو داري یو خبره ده ها ان تاب توبه ام علیکم ما حر ورکړې شو محسنین او خو په سنت طریقه نکاو کړې شو نو صلاړه بولې زتوی جزاء نکاو شو چې د شریعت کم شرط هغه پورا شو فمستم تاتم بیه مین हुन پس هغه چې تاسو फायदा اخله راغی سرا من هننا دذینا فآتو هنان ورک دی لرا وجور هننا محرون دذی فرید دی مقرر شویی که نخواب دا زکوی چې محر چاور کاؤ بس اگه با دیتا چې واده کوو خیرات کو ڈوڑی بور کو دا ناوکو امحر تب ای خیال نو استاد بول محر مقرر کوو یو کم زوس اګهم د دین نه خبر اوریرخه یو کمپن زوسی دا مقررات کاوه ادي وارد خبرنو بیا په کې تلويخ کاله او شپې کاله تیر شو بابا ما با هر نن ور کړې قرآن زکوي چې دا ور کوي فاتوب نو جوړه نه فریضه تدله مقرراتیا کړې د مقرراتیا دا آیات دلیل ندې په متعاباندی تسوکی عبد الله ابن عباس تمنسوک کئ چا ویلو چې متعاجز ده نو شیعه ګانو مذهب ده چر تللشی نو دې او میشتي ده پاره وا دوکی نن دې کادي راغلی کنا فمستم تم کی ده او فاج راشنو د مخ سر کلام تړلې هم دی دی دا خو دا غواده شوې یادې ان تب تو بهم علیکم محسنین غیر مسافحین ارسوشو نکاووشو واډوشو خزا کوړتاراله نلای یهم استمتاعتم بهن دا خو د دې استمتاع یادې هغه متا نه یادې چې هغه دې دې لپاره ولې میښتله هغه حرام ده نبی صلی ویلو ولاژنا <سؤال> <سؤال> <آلَ> علی کوم نشتږونه په تاسو باې في ماتهضتون په حق د هغې مار کې چې تاسو دواړه طرفاه دا ش پهغې باندې من بعد د الفرید پس د مقرر ک مار مقرر شو ورمکو او بیا چې ستاسو کور شونو کاغ د لکه مخک کر ش نه فټب نه لکومغ معنا ده نو هغهېشیتي ان الله كان عليما حكيما ابيش ک الله پويږي او حكمت والده دي دی مسالكه قرآن تفصیل کوي نن یې کا پدې مسالكه ولزک دي کی شرطونه دي څوک باغ کول شي څوک بنشي کوله نا سانتيیا پکې کې ډېره اسانتي او ملمي استطیع منكم تالن هغه څوک چې طاقت نه لري په تاسو کې د مال اینکه حل محسناتین چې نکاو کیدو آزاد او خزو سره دلتمراد د محسنات نه آزادې دی وینځې نودی آزادې المؤمنات چې مؤمنان دي ولله مال غاړی کنا مہر کې بسور کې سبا داږي په جامو کې او په جهیز کې جهیز ډیر ګران کنا هغه کې بوار کې مخ کې وله ځان لکور جوړ کړی مستقل واړې تا ونه راولي نو قران دا شرطونه ذکر کړی چې مخ کې بوله جدا کمره جدا ځای جوړ نو بیا بواعد کې نو تی انګن ته راځن نکې بیا همیشب معاشره خراب وای کنه چې اوسله دا طاقت نلري د اصلي او د آزادو چې داږي ډیر شرطونه دي اللہ یفع مما ملکت ایمانو کم پس داغی وینزو نا چمالکان شویلا سنستاسو من فتحیاتکم المومناتی اغا وینز استاسو چه مومنانی دی نواغی کارسان دکنه نا زکاو تبا لڑشی خلق بوی چه پلانی دیری وینز راوستی دی پلانی مجاہد نده دیری ډیر اغلامان دی وصرا خوبا کن صحابه کرامو که بڑی ارداسیو چکم با دیر زیاد پا جنگ کی بہادر ہوکا نا مقداد ابن اصود زبیر ابن عوام دا طول نا خلق بطلو و جزان اوغی تا بیوی چیرز مونگا دا ازاد وصنو کیگی نا کدا وینزا دی راکلا مونگا نا بدا دا غیر طول بوج با پا مالک بانده ہو فراک سکاک جامع دوائی عرص دے باید بوج نخلاس ہوکا من فتاياتكم المؤمنات وينځستاسو چې مؤمنان دي دا اوله قران ذکر کوي خام او سوره مائده کې بوي چې دا و نو سوارا او دا غي سرام کولې شي هغه مؤمنان نه دي وللاستاو په اړه جايسکړي دي نو خام وللاو علو بييمانكم الله پويږي چې تاسو په ایمانونو باندې په نیتونو باندې چې ساسو نیت پدې کې سده الله پوي کې ستا سو پنیتونو باندې په ایمانونو باندې چې ستا سو صحیح دی خو بس وس نشته طاقت نشته نو ذکر وینځي سره نکاکه مداري کوي فيه دليل على ان القبولا <تصفح> من ایمانه ان اودلیل پدې آیات کې چله ته ایمان قبول لري خلکو د عمل ذکر نه ذکرې ودلیلن علی ان الایمان هو التصدیق دون عمل اللسان او پته ولګې چې ایمان تصدیق ته ویل شي دا جب اقرار نا اخوار ته معلوم دے وچه اللہ ویزا پوئی گم ستازو پا ایمانونا پوچ دادا زلش شده بلسوک نه پوئی گی تصدیق تاوئی گی بعضو کم منباز دی جملہ که رد پا خلقو چه اگی وینزو تا سپک کاتا ملاوی وینزو سوک سکی زانوی سپا که اللہ وی سپک و تا مگو د د سلام اواد نه دی ته په سبانې ولو ستا د یان کې سفررق دی بعض کوم من بعض ټول د د سلام واد د یو بل نه پیدا شوي هغه کوون د تهویللی شيخوا هغه د کوفر د ووجه چې د کوفر د ووج لا ذلیلی کړی دا نوې پ د وونځې یخ دی نو را چې ته د بل دی نهخوا نهنظر راغلی بعض کوم من بعض نه فخر په نصونه کو. ټول دیو بل اولاد یې بعضی زبا زن فنکهو هن تص نکاح سره واخله دا وینځي باذن اهلهن فی اجازت تخپل مالکانو مالک نے اجازت بئی کنه خا پاتوهن او جورهن بالمعروف اور که دیوینځو ته مہرونه داوی وجه څنګه طریقه جایز د آزادو خو په نسبت سره بددي نیمه هاري کنه ښا نیم, کن نیم دې پارس کې پا دا پنيمه باندې د آزادو نه ښا محسناتن دا وینځي پاک دا منی غير مصافحاتن او نبي بدامل او لا متخذات احدان او نبي دې نون کې نورو يارانو دوستانو لره د دې خپګې کارو کوي وره چا سنا چا بلځه کې زړندې تاسو سره نیکا او که نه زانو مصیبت اخته که دا فکر وکاوې پکې زکوینځو کې داسې و غيوا آزاد ګرځې دې بس مچ آزاد ګرځې خو خامخه نقصان کیږي کنه انسان فایزا او سننه کله چې دا وینځه واد کړې شوي فاین اتینا بی فایشه کدی رات لو کلب به حیاه سره ور دلته کو سره مبینت نشتا کنه چاغو سره ذکر شي نو سره بد او بدخلاقیت نمرادی اچ نئی وسره نمرت نه زنای او کدی وینند شو پاله ننسما المحصنات بس په دی باندې و جاری کیږي نیم اغه سزا چ کوم آزادو خوذ باندې ده عقیده پر اصل کولې وي د ده پر پونزوسی اگر چې دی واده شوی دی ګورېخه هغه واده شو او آزاد خوذ پار خرج امو پکه قرآن نسفوي نمون پوښو چې را جام نشته را جام بسنګ ني مه نمالو ما چې د دې لپاره صرف 50 کوळी دی ها نو څلو پځه باندې هیڅ فمال محسنات نیمه هغه سزا به تجارتيږي پازاد باندې من العذابې چې د دنیا سزا او عذاب دی ذالکان تایجا زت چلاو کو د نکاز وینزو سرا لمن خشیل عنتم من دار چا د پارنه د غره تا دا چا د پارې چې ریږي چیز با پا دیر لوی گناه کی واقعاشم اپا زانم اعتبار نشتا نبس ده دیده پار دیده وان تصبیرو اللہوی کتاو صبرو که او زانم اوسا د ده نکا ده وینزینا خیر اللہ کم ده ده لڑیره بہتر ده ولی اغیی که صرف یو فیدا ده چه بس تبلو کتی ده فحشان بچ شکنه نور اغیی که دیر نقصانات تیولی اولاد شتا کو ضماني کلوني هغه به وينځي غولاماني هغه په ماليكي ثواب کوي سنوي دا سمره دې نقصان دي الله یې صبر کول شه دا لډيره به تر زم الله غفور الرحیم الله بخشش کوي مهربان لاس احکام ذکر شو دا احکام در او دی اذي کډیر ضروری ی او د یتیم د مال حفاظت او بل ضروري پکې محرمات او مهااتکم بناتکم وحات او بل بګید نکاح او صلاوه مدی آیات نو کې لږیتا اشاره کوي د غاړی اهمیت بیانوي یرید الله او لې یبين الکوم الہدا غاری چتا او استا خو زاحتو کې په دې احکامو کې وَيَا دِيَكُمْ سُنَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ او حدایتو کی اولا روخی تاستا دا طریقو دا آغی کسانو چستا سو نمخ کی تیر شویدی وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اولا تاسو لادو توبی توفیق در کی ولی تاسو با دیر غلطے کلی کنا پخوا نوالا توفیق در چې توبو باس نه مافشی الله العلیم والحکیم الله پوریږي پارسو الله کارد حکمت کوي دا اشاره ما معلومه دي یتی مانم چې الله تاسو ته پاهی کې صحیح لار هو وکړا دویم الله وریدو ان یتوب علیکم الله خدای اراده ده چې تاسو باندې خپل رحم او کی مهربانیو کی او تاسو بچ کی لګونا حنونان چې غواره خیال کاوه محرمات سره نکاوونکه او یریذ الذین یتبعون الشهوات او غواړي هغه قومونه چې غری روان دي په خیالاتو بسیم او اړوی ځا په کې چاراستی وي چې دا خوردا او دا لوردا او دا پلان دا اوزان باندې موی جهنم جوړ دی آزادۍ کاوه کسوکم خو جنوال وګوراته روان دی په خپل خواہشاتو پسې ناګیستاز په حق کې م سره رااده ده ان تمیل و میلان چې تاسو واوله د خپل اسلام نه پاوړي دولو یو سلام تاسو هم ځان سره مرګري کوي تاسو هم چری سره وختیر شي ابي اکلی تراشه نومور خور دوانو پیجنای ښا وبره خیال کوه ولې خلقو نظام وساتې ته وایي چې زمایل ګټماو دغه په دې وخت کې ربي یرید الله ان یخفف عنكم دا خيري نکاح خبرو کړه الله غواړي چې تاسو باندې اسانتياو کې نو تاسو لای جائز کړو تر څو ورو په دې د تدیوینم واغست نو به تدوینځ خبرو کړه څومره اسانتيار سانو ځکه چې انسان ډیر کم زورې پیدا شوي نه پیدا شوي یو لسم حکم ذکر کوي فران بس د خبرې نه خبره جوړي د محرمهته ممسله دی نه شروعور شو که نه چې لا هوما نه که با و مændو سره کومېري دي کارس دي اونې کا اونکه مذاغې نه شوروش و نو حرمت ماتکم وا تولس او دلته کده محرمات سره زمال ذکر وکه چې څنګه پتاسو کې خپل مین کې پيوبل سره نکاح حرام دي مذاګه سي استا سودا مالون هم پيوبل حرام دي په غلط طریقه سره دیوبل لمقبزه کوي ها یا ایواللزین آمنو ایمان والاولا تاکلو اموالکم بینکم مخرع مالونا دیوبل وقبل میند کے پچلتا گئیم بل باتو لے چلتا گی و تجوڑ کی خواب اللہ ویدہ حرام دی بل باتو لے تخبا پل دعویوں کے وکیل بونی سے فیصلہ ور کہ ناغوسطا په حق کې فیصله وکي مطلب خوشاله شي چې مال یې ډیګری راکړه کنه وای دا 19 لاليغه حاکم تعالی شل ډیګری درکې او چې ته پوئېږي چې دا زمما مال نه دي ناوبته باندې حرامي ټولو مرب حرام خو رین نو ښا اموالکم بینکم بالباطل کې سود دین باطل طریقه ده په دې مال نه حلاليږي که غصب ده پزور و ظلم دلان دکل ده نو حرام طریقه ده که دا سبای ده و سراوک لا تجارت ده و سراوکم کې د که شریعت خلاف ده دغه اگه مالستاد پار حرام شو لکه شیف و مقنشتاو تی خرس کی چه ده اخلاه مال پیسی دا را که ده با رورسی که نوی دادریم یاشتی که با ده باغ رورسی و ده پسل با رورسی ده مطر با رورسی اوغلا پا گل کی دا, دا حرام ده ده بیا نکی کله کلاو سر شرطو لگه چه باغ ده نواغ است و پسل مه ده نواغ است و شرشم مه ده نواغ است و ده ترسو پوری چه پوخشوه نی که نه اله کچی پښښوینین دا د پردېز مکه نه عمل راکاږي دا او تاسو حرام شو حکم د دا زمکه دادې کپزمه کونه وی کپزمه فسالو چې څنګه تا کو او غواغسته ناغه او پیغه واخ لورګدی کټکې وې چې پردېز مکه نه عمل وانه دا بیا تاسو حرام شي هغه پیسې حرام شي دا ټول بل باطلې کې راځي ښا د باطل ډیر قسمه ندي انند ټول خلق او کاروبارونه د حرام دي ښا حرام کاروبارونه مال به مالیکی سرکاري وای ا دیو خلق سره پلاری کې بي کوي هر کاته اجازهت دی نو دای مونږ تویللي چې د ګاړی کې پاتې شي کم ځای د تویلی چې ګاړی کې پاتې شي ته ته بیا ټ رامان ډاکوه بل باتویللی ټول مشککوک کارونه دي نوخهقر خو سفاه سنت شریت سپه خبرې کوي کل په دیبان د حرام کړي دا څه یي وها لقه ها ته وطاپوسو کې چې دا غشت دی او یا وریا چینی دا او راشه وګورکان نو خشه وتا ته خو چې دا ودا او چې کله راشه ته ناغو بیان نی نه بیا نور رسره مخ کې دا بالباطل نه شوده تاولی دو کاوکړه ټول په دې دوکا کار روان ځکه خو په مال کې برکت نشتا په ژوند کې سکون نشتا په کريط کې وې خه خو سې زونه بره یخی ا کته ته وایي چې نه نه غوته بنور وړي وي نبیلی نو سلام ګور هغه معنی کې نبی له سره روانو یو سړی دوه غنومو ډېرې لګولې اووازونه به وویل المنوان به درهم دروپې دومانه او نبی اسلام راغنو شک پیدا شو چې لاس پکې اومند نو لاندې لعم دو هغه ادا ولي بيدا به احساس کیشي مې احساس کیږي چې علم اخکاره کې نور په وږی کنه ویدو کومارا دا دوکي د لاکي دا ټول بل باتو لیکه راځي چې الله یو مخره غره دا تاسو ته حلال نه دي نو څه حلال دي الا ان تكون تجارتا ان تر ازم منكم اگر کوي تجارت پداسي چې راځي تاسو دواله طرفه پاغي باندې بس مال پروت په ميدان باندې او سره راګي دیو تا کومیٹی ہوئی که نا تو کومیٹی را لیا او تا پوسیو کہ دا سنگوار که تا تا ہوئی چه باز دا پدیوار کومن آغاز ہوئی وی تا پسو آغاز ترے یا سوڑی جا ستا دیسار سکار دی اگلی باس چاور کڑی او تا سوئی چی مالی آمسی را که دا دا پوسو نمکاو چه تا پسو آغاز ترے در طول زمون غلط کارونه دی خواه؟ او اغده تا اوی چه ما خدا یو یو تیر پلس زر آغست دی خواه او ارکوم یا پشل زر آغست دی خواه خواه دی کاغوی چه بس خطر شوا کاغوی چه ننو زپا مخواه بانده کنه اغا باستا سر رانی رشتی نه که پلی بس سرک دی چه یرو را چه تا پلس آغست دی نمال اولی پشل راکی دازت دازت دازت دازت دازت دازت الگا پشل نا کاغی پا یو لاک در کئی نوم جائز دا تجارت تے کار سمرا گٹا پاکی کئی الگا تجارت حلال کرده دیوو ته سرساٹ وئی الگا حلال حلالو تا سرساٹ وئی دا سرساٹ نایے سرساٹ اگر دی چی تو یولہ کرپې ورکی او ورته وی چې مال او پیام به مې مش کې درې زر راکې ښه سودنپی جنې چې شپه کې راغې نو دا د حرامو نووته ښه کتابه ورسو واستې پارسو ورکه یې انتجارتن انترازو ممن کوم خو چې پرضا سره پرضا سره او ټول ګودامونه او کاروبار نه منډه پدی چليږي چې مال وووسی او غيو په بولیو کی, او کی, کی, کی دی او دل او بیا پرچی ور کی چې استعمال په ذوره باندې کدی خپایه کو خوشاله ذوره په کې دغه کټ شوہ بیا سړی ده بار دنه دا په کې دنه جوړ دا ټول حرام کارونه دي اپ دې خوشاله دي چې تاسو نه دومره په یوڅه کې کټ کړو نه به بلڅه کې کټ کړو اپ دې نه دي تا خپل نر خوکو انتراز منکم پکې پتا و نه لګېدا ولا تقتلوا انفسکم یو دا معنا الله یماله د پاره رونه موجنې یو موجنې یو بل دمال لپاره قتلنه کوي یو دا معنا زه مقتل یو خپل ځان نه پدې حرام مال حرام حرام مال خو نور نه ځندې حالات کو ان الله كان بكم رحيما बेशक الله او تاسو سبحان المهربان دي ته حرام ده خودکوشي ولا تقتلوا انفسکم دیر خلاقی کنه تاوانو کی دیر غټ تاوانو کی نو بس خودکوشیو کی یاره ایمه چره غټو نکړه خو بس زدينه بخداای کی ځان ته پانسی وای چوم نو الله <ماللعوی> اذا ولي دا دخکاروکو ټول مرزدان جهنمی کو, کو، مطابقه کې फायदा سوکړه بیشکره الله به تاسو مهربان دی او تاسو پزانه مهربان او م یفعل ذالک عدوانا و, و ظلمن ذل حکم ظلم زیاته مکوې هغه څوک چې دا کار کوي په سبب د دشمنانو او د ظلم سره قتلونه ني نظر دا چی داخل با کمونگ دل روورتا وکان ذالک اللہ اصیران او داکار پا اللہ باندیا سامده صورت نساء کی دری آیاتو ندی چی مومنانو سرے دا جہنم وادکڑ دا گورا یو مخ کلسم آیاتو مال دی یتیم مخران جانم تبلارشی او بل دا چ <Sess> الله یو ظلم زیاته کین او جہنم تبذی اذریم براشی انت تج تنبو کبا رحمتونو او نانو کزان ساته دا غلو یو گناهونه چې منکل شوې دا غینه په کې چې قاتل زنا ذا شراب دی دا مال دی یتیم خوراک دی او سهر دین او د جنگ دا میدان ته تختی دل دی دائیو لسک بایر حدیث کی راغل گیزا اللہ تینا من اکڑیئے نکا دین امزان اسا تو نکا پرانکم سییاتکم اللہ ایمات بکم تاوستا واروار گناہنا وندخلکم متخلا کریما او داخل بکم تاستا اگر عزتمن زیتا چی جنت تیم و لا تتمنو ما فضل اللہ بی بعضکم علا بعضو قانون ذکر کې الله دمال خبر راکنه د ظلم زیاتی نزاوی چې ګوره چاله الله ډیر ورکړي چاله لګا نزا لګي والذ ذا ارزو نکي چیرک کماله ډیر راکړې ونه دا دی نوې دا د الله په فیصله تیراس کړي دا د الله فیصله نه خوشاله هذينا منقيه الله رب اللي ذات خلقو چې د ډیرو تمناو ارزو م کوئ هغه چله غواې ورکی پغې سرهاد د ستاسوونه په بعضو بانددي کاغ د میراس مسله ده چ ډیره بر ور کړی چل لګ برښور کړی ده د تاسو به د هغې ت ارزو نه کوئ چره کمماللی ډیر را کړی لیرې جاال نصب هم م نو کسب نری نو برخ ده داغی مال چیدی گتلی دیم ولی نسائی نصیب و ممک نو زنانو دو پار اون برخ دا داغی مال نا چیدی حاصل کردیم که پاری طریقی سر گتلی حاصل کردی ناغی که برخشتکانا چیدی مرش نوگی تاو پاتی کی گی ناری نوتم زنانو توم پلخ پلخ برخ, برخ باخلی زیاده بنا کئی ظلم بنا کوي Okay, ما او که او سړې وی چذما پدی گزارنه کیږي الله وي واسل الله من فضليه دلل نو غواړکنه اوس سره او کمی نه شته نو ته باندته وسه چلول جوړه چیر ډیر نه واغستو دا خو ته نه پری دوخا لار کې وتکینو داوا دا پکاو زسلا چې ځنه غواړي نو دا لاندو غواړي سوال کوي دا الله نه دا غذ فضل ان الله كان بكل شيء عليما بشكل پارس باندې پويږي ولي كلن جعلنا مواليا دا هر بنده د پیدا کړی دي وارثان مما تركا الولدان ولا قربونا دا غمال د پاره چې پریږی مور او پلار دي یا نور خپلوانو نغې تميرا سوې هغه برخه اله جوړ کړي دي او تقسیم کړي دي تاریخ سوځياته کمي نشي کوله هغه تميرا سوې ها اوس بلې خبره چې دا دیار لسم حکم ده په احکامو در رعایت کې چې تای خپل دوست سره واعده کړي نا ته دا غننه میراث ورې شي ناغانستان میراث ورې شي میراث خبره نه ده وباس تاسو یو بل سره و وخطر شېدې نو هغه وعده کړی ده چې تاسو به زه خپل مال کې یو قناه زموږه دار کوم د کور د پار کور د نشته کنه دا به در کوم لَهو په چا به وي چې دا چې هغه میراث کې برخه نه ونی دا خون ناجیس شو کنه الله وی وینا دې تواضع وي ا دې پابندي او پکاري او سره وعده کرده نو واس با خبره رشتیه که اغا جز بار وقت ایلارې ما ایلار تبا گوری نو پا دیگه که وره دا خو بنده سره زیاتې ده خواب وَالَّذِينَ آغَى کَسَانَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ چې تلولی دی اغیل رستاس و وعدو او قسمونو وعده قسم یو شید مضبوط وعده کنه فَعَاتُوهُمْ نَسُيبَ هُمْ وَرْكَ اغیلِ تَد اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِيدًا پیش اکا اللہ پار سبان دی پوئی گی حاضر ناظر دے بل سوک حاضر ناظر نہیں نا پیغمبر حاضر ناظر دے انا سوک ولی یو اللہ حاضر ناظر اللہ صفت تے نو دیل اللہ صفت تنو مخلوق لور کرو اللہ پار سبان دی نو دا کی دیار لسم حکمو اہم او دې تعهد المواله بس دو تا نهي دوستاني یو بل سره واداو کی کلهږئ کډې ری هله یې پاري پروا له وکه تاخدو عادی خبره راخه د دې میراث سره هیڅ تعلق نشته سوال لسو حکم بیانې د احکام دراییتنا چې پکور کې به اختیارات د نارینه ای الرجال قوامون عل النساء ناری نبا حکیمانی په زنانو باندې بما فضل الله بعض على بعض تا خو یو د دینه چې الله خبره ده وروالې ورکلې الله بعض زذینا په بعض باندې چولر رجال علیه نظرجه بقره کې تیرشیوکن ذیم ابيمان فقوم من اموالهم بل په دیو وجه چې د مال تصرف ټول نارینه نا کوي کنا دنم د د پلاسی خرچوم د د پهلاسیته سر روات پهسبب دغې چې دي خرجکې خپل معلوونه کاروبار خو ددي که نه تا خو یو داسې چې اسلام پهمل ک نو سړړو خبر نه ټول مواره ښې غستې یو تفرات کې یا ډیر لوی بوج د روبان او د کور خرچوم ز کومه د وړو فیسونو داخليوم ز کومه د کور کرایم ز اور کومون وي ته خاوندې هغه خاوندې ان ته خو تاسو نه لګې ده چې اسلام نه نټول کارونه الټه شيخه دا خو اسلام دي چار کار پزای کوي چې الټه والي مو صحیح کار کوي نو صحیح کار د قران د اویګو سری حکم بیان کو چغ خو بخت تصرف کوي د مواري دا هغی ده او د ځناو قسمونه بیانې چې دی کې ډیر قسمونهري فال هاتو قان تاتون حافات لغای بما حافله هغه زننانا چې کامل نه دغ یو صفت دا د قان تاتون چ جززي کوون دا غوړی کوي چې تا دنیا کې نو آږځی ما خامله ورکرا درک نهي د ناس ته زه به نه یي خبرې کوي نو ته وایي چې دا ست کو کمزې کې د گورنر راغه چې راغه په هزار ته وایي چې را کمزې و دغې لري لباس ته غوړی أما شومان میټول انګریزا نه لستونی ونی کنه کپړه نشتا مټي وېخکارې پنده وېخکار زکم لباس دی عاجزي کوم دا قران وی قانتاتون کارسمره مال ډیر شي خدایږي خوې بد عاجزې په خو به او پدې کلو کې ښا چې ډېر لولي جدادونو والبو ښا اوسونو جریبا او زنانبه اجازه ځانوی چونو ته خوشحالي دي چې چونی باور کو کوسکی به را شخانه کین نو نا هغه ته کې خو نه هغه وزن مور کو په څه نه چ بیا پلاری د سالن نه پوټی خوري ځان مور کا داسه اجازه زنانوي مشران الله یو ها ډیره خوشحالي دي سوال ګرو ته حاجی یو پکې قان ته او تخپلې اجازه پوجوان دی به جامع الا پر خدا چوبشلې دن ټکړیو او تو اچولن بیا و تو اچولن نو وی جامع به چته په اختر کې جوړول حافظات للغیب بن صفته دای چې حفاظت کوي د خپل خووندانو چاغي نی پکور کې داری د مال داری د عزت بما حافظون دا زکه الله تعالی او امر کړي چستاسو کار په دی کور کې دی حفاظت دمال او د جان او د دماشمان او د عزت دا صالحات تی کنا نیک عمل دی وَالَّا تِيَوَغَذَنَا نَا تَخَافُوْنَا نُشُوْضَهُنَّا چه تاسو یاریگه داگی دا سرکشه نا سرکشی سمانا اخلاقی خراب دی خلی دا خواست کانچی دا توبا تیاریگه چکدی خلی راس پرده تخا فون ان شوزهن ندی وب علاج سی مزید کہ قران درې علاج کوي او اخیری باب یا رستم بیانې فایزوننا دې و نصیحتو کې په قران سره په سورته النساء سره په سورته النور سره په احزاب سره چې حضرت عائشه وي حضرت عمر رضی الله عنهم <تصفح> چکه نور قران نه خيې رضا سورته نور وته خوې دا د دې صورت ته واعظ کوي وہجرون نک نکیږي نو بیا تر شه ده دینه فلمزواجې په بسترو کې فلمزاجې الا ما انا نو تتنبلبللارش کوئی وحي پښوت پره مزا هو کټ نه جدا کدا ما انا وذريبوهن کا پدیم نکیګ نو تدبیقار رواییو کا گزار ولور کا وغيرها مبرهن ابن عباس رضی اللہ عنہی چې زخم څنګه جوړون شي نور مصیبت بزان لږو فین اتوانکم کدی تاسو او پدی باندي کاروشن فلا تبغوا علین سبیلا بیا ملټو پدی باندي بللارو بللارسدا طلاق صبر وکه ارې ته تا تعرض ان الله کان علیان کبیرہ بیشک الله او چات ذات ته او ډیر لوی ذات ته لسم حکم اصلاح ذکر کوي چې پدیو نشو اوس بمشران را واستغوارین چری کېنی او پدی باندې شو چکی چره د دې دا جګړه خو ډیر وښ نه داو هر وقت شو او زوګي چې مونږ جمعہ ته منځل لزو نوبذ ذکر کې هر وخت وایمای او خلاص کروسیته ځه چل پیندسم حکم اصلاح الاشاعر وان خيبتم شقاق بينهما اي مشران وكويگه او يريج دديدو شبنا نه پمیند دي کې فباسو حکما من اهله مقرر کې یو خيار او انصاف دار ده طرف د ده صدینا و حکمم من آله او یو خیار و این صافدار طرف د زنانه نا این یوری ده اصلاحا کده دی دوارو ارادهی چه ده کور جولو گروه فران اینوی لیدی خواه اولی اللہ تا معلومات جدا سو وقت برا شی چه غیه جولوی نا نزد کهوی چه این یوری ده کدی رادهی دی, دی اصلاح شی یوفیق اللہ و بین اتفاق براول الیلا د ريغول پومینسکی یوری ځکه دوه معنی د دعاله سونکو نو مشارنتی عمرت کې دی شي کدی اراده لري الله پاکه خیر واچی او خذا خاون کې عمرت کې دی شي کدی اراده لري نو الله پاکه خیر واچی ان الله کان علیما خبيرا بهشکه الله پر سباند پوئږي اوغه درسنه خبر دی چې دا په سباند جنگ دی کټوې سمسې په اختیار دا الله خبردار سلام شپاره سم حکم وا عبذ الله ارسب سمشي فالوي چ توحيد تکنو نتا زو کی توحيد نشتا کورونو ام روان دي خپل ولایم خراب ديو دشمننم ډيري دي زګه چی بس اللهم لغه گورن تعويذ بابا کي پرو تي دا چا کړړي رابان اواد ل راغلی دې نه کورونه روان دي نوخ که د ګندونه او دا جاالې د کرو نهوتې که نه او توحید په ک نو اللهګوا دی چې اس بې یو ګې الله لرا او شرک م کو د الله سره زره هم اسسم ش سره م کو نه د زیارتتونو د با باګاندډسله حت. دا ځان جزان نسغواره ستاو دا عبادت زیخ و جماعت تی دا دیرلوی شرک پا دنیا کی شورو دیخوا اغا جز نسغواره اخو زان لح بل زیت تطلی بل جیحان تطلی دی انو تا چی دا غی خور رو لرشنو دا خو دید پار چی برد تی نو آخ لی دی خور رو کتابونو کی زیارت القبور را غلی دی چې زیارت بده دي خاورو کې زیارت المقبور نه دی راغله چې د مړی نه زیارت کوم ده کولی شي دا خو نشته ری زیارت هم اخلی خاورو چې دا زمون نه خو بنداو اې دې دې خاورو کې پروت دي زسو کې ما او اخرت بد ته یاد شي دنیا نه بد یو تورشي چې دا دنیا خاصه دوکادا انو دي دي خور او ته یت نشته ها دي خو هغه سره لیسره کا چه هغه الله تاسوالو کی داغه کې ناس خلوت خانه کی دي دا قبر نه دا خلوت خانه کی چیلاده بابا جی خلوت خانه دا هغه بګنسته تصبیری اجیسوک راځینو الله تلاوسوال پیش کئ ته گوړو ته عمر لوی شرک دی ښا و بالوالدین احسان او احسان کوي مور او پلار سره احسان دا ستاسو سواب ثواب کارونه دي ستاسو مور او پر خدمت وکه بیا دنیا کې پریشان شوي الله باندې پارسو کې برکت واچی اسی لیکلي په گاډو باندې ماکی دعا او جنت کی هوا الکا عمل خو بنه کې کنه ها وابذل قربا وخلوانا سراو اليتامى ويتيمانا سراو المساكين ومسكينان سرا والجار ذل قربام او گاوندی چې خپلوان هم دې نذری حقیدی د خپلولېم د گاوندیتوب هم او د اسلام والجار الجنوبي او گاوندیکو پردې دې هم واسحبه بالجنبي او مرګره د اړه خو ک استاد علم مرګره دې ک استاد کسا دا جهاد مرگرده نا دا اغا مرگرده خیال ساتخواه و ابن السبیل او د مسافر و ما ملکت ایمانکم او اغاوین زیو غلامان تیمالی کانشوی دیلا سونستاسو دا دا عمل خبري دیخواه اللہوی تا دا عمل کواه کتا پجون که تنگ شوه کتا باین مال که میراه کتا باین رزق که میراه تا سر دشمنی جوڑ شواه نږدې تاسوکړی ندی مورو پلیار سره سلوک شته نخ پهلوانو سره نیتی مانانو سره غی دا د څخهری چی توبه ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا به شکل لا نه خو هيغه سوک ان چی ځان لوی غنی ځان بهتر غنی مختال بس د ځان نوزګاری کې ټوله روزخه فخورا او په حلق باندې لوی څوک ویني نو خان دی ورپوري دا ویسه خرځی ته وبدات درنه سمره خلک په دنیا کې مختاله او فخور ډیر شي دي او الله یې ځمانه دی خوخه او هرچې وسره دا لانی خوښ کنه چې هغه څنګه په دې ځمکه ګرځي الّذین اَكْسَان یَبْخَلُونَ جَبْخَلَاوُم بُخْل کَی وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ او امرکی خلق او توم په بخلسره کشرانو ته هر وخت لګیایيخه هر وخت راټی او زوریه چې خبيسان الکتا نن 100 روپیا ولګولې تل چې 50 روپیا درکړې ستې سره توبه توبه الکته روپیا بسکه د مانځو اځ دې و تنوي چې د مې خدمت کوا کڅوکرا شي دل تنوبو لراوړه چې و لراوړه و دې بخ کولې اخکاری کنه مږه ترند پیسو تپوس کئ اچاروت وې چې مل مړه غلې و غلم چې چي او شربت راوړو خو یې تل لنګر چلې ياخدت الله وي امرون اننا سبل بخلفا ويکتمون ما تاعم الله من فزله او صفه کې د علم بخیلان دي دا بګلابل شان دي ښا دي څنګه بخل کوي پټي هغه علم چې لذي لور کړي د خپل مېربان نه نه علم یې کړی او د کندو ده پاسه یې خره پیدا وکړ شي دا وایي پس د مرګ نه پکاریږي استاد یې علم څه لب شو چینه په خپل خلق ته ی دودریت نن کېناوه چراشه سبق د تخه ما چې پاره تو شروع کا د نماز ترجمه تو شروع کا د جنازي ترجمه نه دی خبر کنا تیمم وتو خیا چلو تو خیا یسړیا نا علم مختل الی ذیل ذکر کړي ا کبل و تو وی دیو ما سالی تاسو کومه هغه مفتیان شته مفتیان مدرسو کې نست یغی لزه ها مده تا یا اسلام کوله خدا سوې کې جواب درزینو ولا ورکا که نه درزینو یې را ما ته دې علم نشته کنه دا ډېر لوی بخیل نه ها پټیغه علم چل لا ولا ورکلې خپل مې ربانینم واعذ تنال للكافرین عذاباً مهينا موږ تیار کړې داسې دا کافرو د دا پاره عذاب رسوا کوم کې چلوې د زماده دین بیزتی وکړه نو دلته عذاب د بیزتې عذاب ورکوم ښا توبه توبه سبق نه خی وروته ولي وي دی پیسنره ولي په واغبان <تصفيق> هغه ګټ ګریټ کا وکنا ته پويږي چې کوم ماشوم اجازه خپوي د کرایې کور دی او خپل لغې نشتا نو هغه ته وایتا نه پس نه اخلم کنه چې کوم خمالداری خارسي او دروازه پابسو کې خرجونه کوي نو خیر دی خپل ته نه چې ستاسو ضرورت ته حاجت ته ټول همرا کاګه کنه بیا ګټه سبق نه وي پمینا باندې په والټا کول کوي دا الله یذ سما د دین رسوایی دی وکړه ډیر یزان منډي وی دل ترازی او الذیناکسان ينفقون وعلهم چې خرج کوي خپل مالونه خو خرج کوي ریا ان الناس ذوکي خدنې د خلقو د پاره خلق ته ریا کوي ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر دا خدای یقین نشته په الله باندې چې هغه راځي چې انا پروز ذاخرت باندې چې موږ له الله هغه ځکه اجر را کوي نا ال ذی مال ور کوي چې موږ کې نمر راشي او مایه شیطان لو قرینن هغه ځو چې شیطان دا غمر غريشي فسا قرینا د ډېر بدمر کوي او ما زالم الله سبوجو ضد باندې لو آمنو بالله والیوم الآخری کدیمان راوڑے پا اللہ باندی پرست داخرت باندی وانفقو مما رزقهم اللہ او بے خرچ کو لے داغی مالنا چل اللہ و لور کرے دیم چاکید صحیح نعمل قبلی کی کانا خان وکان اللہ بے معلی ما اللہ دی پحل بانے ان الله لحظ لهم اسقال ذرہ جواب کی دیو شک چې دي ته وحلقوي چې الله په نور کې اور کې نو یې را اسی ورکړو دي نو دان ته ورزول دي نو غوې ډیر ورکړو خوصه په پته په وانو شو الله وی چې ذ ظلم نکوم چا سره الله ظلم نکي په اندازہ دی یوي ذ ريهم و ان تکو حسنۃن دا ودا عمل خیستا په سنت یضاعفها نو الله ذو جن کي يغي لغه او يوتيم الذن واجر ناظوي ما اور کي الله ز خپل طرف ناجر دير لوي ولي ذي بکلو وي ور استادان وې چې يو روپي ور کي نو الله بدر در کي یو نیکیو کي نو الله بدر لسدر کي به مونږه فا غيوم را نکړو الله وي تا عمل کړي تا هو په رسمونو رواجونو کي خرج کړي دي لاغی خو بدلنی اخو حبی توت اعمالوهم دخوا رسم رواج سرخو عمل بربادی فکیفا پسرنگی بی حال اذا جئنا من کل امت بشهید کلچراولو منگا دا هر امتنا پاگی باندگوا لاغی پیغمبر و جینابکا علاها اولئے شهید اوراولو را پا دی امت باندگوا ایک انکے یو میزین یو دل لذین کفرو پا دورت بانده با ارمان کوي کافران خلق بلسو کرمان نکئی دی بار مانو نکئی اپسو سو نبا کئی دا سوکو وعصور رسولا چو طولو پیغمبر خلاف کرده منزی د پیغمبر پشانت نو روکو سجده قوما جلسه ایس فرب غلوب رو جراروانه سرحت منوکه سو کې په وټل کې کوي د ګمراه پځای کې څومره د قران بی‌ عزت کې الهګه د پیسو لپاره د قران بی‌ عزت کې اوټل کې سو ختم کوي سو کې بلډینګ کې کوي ولې د نشی راتله جمعه تا قران دا تا د قران نا سبزی جوړ کړل رېړې کې د چولې ډېر لې ظلم کوي دا خلک نلایي قیامت کی وجہ سحالی چې تا ټولو مردا سنت خلاف کړی واع رسولا تراونه پس به دا واغانی کولی د ویترو نه پس به دا تواغانی کولی د کوم دین دی پیغمبر داسې کړی دی واع رسولا اجی په اخرش به وختمو اوه اوه چا به مال کې راوستي وي چا به چيني ګوټه تکړی او پلیس کې کې حالی قضا سا کہا ہے ویچی استاد دم واچی کنا تا طول رو جائے چی واچو دا دم نو وست دم تیار شو تو اللہ خدایتا نردی دا آسوور رسول دا طول کارون دا پیغمبر نا ندی ثابت خوا ابی آج مٹی آیانی و چای آیانی پاکی رش پا باندے ابی آبا کی درشت مراشی اله کوي سورۃ نبوی یاره چې به یې کلو کې نشنا کارېخه آدرانه درانه پښتانه ني نن وای د سورۃ نوش پدکان او رالو استاد لوم پیسې امراوړي ها بعض جمعهونو کې زرو زرو یې سړې ملانې کنا ناوین خلق بل جمعه تراشی پتا سولانه دی ویلې او نذیتنه تاسو کې جوستا سو د استاد سمر په پیسې جمع شوې ویرا 305 اوینو ها نذيبیا زور لګی چې زمونږ غزيات شي چې ری ته ملامت نشو وا سو ور رسوله ټوله پیغمبر خلاف کارونه نذيبه قیامت کې سوې دار مان وکیل او تسوا به مولا ارض چې داسموکا په مونږ باندې هم څنګه خاورې وي سی خاورې شویم ولا یکتمون الا حدیثا او دې نشي پټولې دالانه یو خبره البته خو نشي پټولې دنیا کې حدیث پټکړیو حق پټکړیو الله وی قیامت کې زمان نشي پټولې ها اولیسان سوره نساء شپږه احکام ذکر شو اسلاد رایات طاګه دا واه